Tja, du lyssnar på Hampus Näsvold podcast avsnitt 10 med mig, Hampus Näsvold. Idag tänker jag snacka om någonting som berör mig mycket i stund. För jag har bestämt mig för att inte vara inne på sociala medier på två veckor. Alltså två veckor, vi en halv månad. 14 dagar. Jag kan inte räkna ut många timmar, men det är för många timmar. Um, och jävla vad jobbigt är. Alltså jag trodde jag skulle bli så här peaceful och en helt ny människa, fri från allt stress och shit. Jag har till och med försökt meditera och det ja det gick väl så där. It's now time to take 5 minutes off. <clears throat> Make sure you are sitting or lying comfortably and that you will not be disturbed. Oh, Hallå Kering okay, är det sen? Jag sitter Ja, Imagine, ja jag kommer jag jag kommer snart. You're lying on soft ja, grass ja, of a beautiful meadow. <clears throat> It is very peaceful here And you've got all the time in the world Feel the grass around your body And how the sun warms you Feel how your body rests on the surface Let go of all tension Just be here now Start to notice your breathing. Notice how the air goes in and out of your body as you breathe. Observe which parts of your body rise and fall with your breathing. Nej, fan, ah, så gick det. Och jag vet inte riktigt hur jag ska göra för att klara av de här två veckorna Jag vill ju inte ge upp nu, jag har liksom kommit, eh, ja, 20 minuter in i det här um, Så, ja, jag kommer ringa upp Sissi Wallin som är twitter twitterdrottning i Sverige Hon vet hur man använder sociala medier, hon kanske även vet hur man håller sig därifrån Hej, det är Sissi här Hallå, det är Hampus Hej Hampus Jag tänker bara prata på jag har, ja, han, jag har tagit med en utmaning att jag ska inte vara inne på sociala medier på två veckor överhuvudtaget. Alltså, oj, oj, oj. Instagram, Twitter, Facebook. <laughs> allt är inräknen och stressen är redan abnorm efter 20 minuter. Hur fan ska jag lyckas med det här? Eh, Tetris, eh, Candy Crush. Nej, jag, alltså så här. Jag har haft mina. Jag är ju en, tydlig beroende person vad gäller sociala medier eller mycket så att jag, jag ska inte sitta här och spela Nobel men eh, jag har verkligen haft mina detoxperioder och det är väl lite som när man slu har slutat äta socker någon gång mm. du vet du hur det känns alltså i början är det ju alltid svårast men... ja man bara drömmer om så här mums, mums och kladdkakor och lakritsdöskallar och allt möjligt men sen så jag brukar säga att det är någon så här fyra dagars regel. På femte dagen låter det som Jesus eller Gud. På den femte dagen. Nej men då så brukar det vända faktiskt. Ja jag pratar med en annan 90-talist. Ni är lite värre än oss 80-talister, om man får generalisera. Eller ja, jag är väl tur som 90-talister också kanske. Men eh, han sa det att han blir lite deppig nästan. För att om han äter någonting som är lite roligare du vet. Om man har ansträngt sig lite och lagat en lite bättre middag. Eller lagt upp det snyggt. Då blir han depp. Om han inte kan fota det För då känns det som att lägga oh. upp det på typ insta För då känns det som att han inte har ätit det mm. Mm. ja, ja ah. Och där, det tycker jag är en sån viktig varningsklocka att då, För hur åt folk förr i världen? Men så kan jag känna om jag betalar någonting som är väldigt dyrt också Till exempel på ett café, Espresso House, brukar jag ta som exempel skit Skitdyrt, 50 spänn Då vill jag fan för evigt att jag köpte den jävla latten för 50 spänn Ja, så du kan se tillbaka sen och se vad du fick. Ja. Nej, men jag förstår det, men du kan ju fortfarande ta bilder och spara. Du behöver inte lägga upp dem. Men då får jag inte visa omvärlden att jag har råd med en kaffe natt. Varför ska du visa det? Ja, det är detta som är det hemskt alltså, Kan du ge mig ja. tre här, konkreta mm. bra tips på hur man håller sig borta från sociala medier? Cold turkey, som man brukar säga. Uh, att man ska vara helt avgiftad. Alltså, du ska inte få några återfall första veckan i alla fall. Utan... Det är som att du ska sluta röka. Det funkar inte att sluta röka. Många tänker så här, om oh, jag trappar ner med bara några sig, det går inte. Glöm det. Eller med socker eller någonting. Utan det är bara cool turkey med en gång. Bestäm dig för, imorgon klockan eh, nio på morgonen när jag vaknar, då är det, då är det finito här. Så att nu har du en sista kväll liksom, med eller en sista dag eller vad man kan säga. Ja. Och sen är det inget mer. Hur jobbigt det än blir, du får helt enkelt, hjärnan är väldigt kreativ. Så, tänk, så här, tänk Cold Turkey som man säger, jag vet inte varför det heter det, men skit skitsamma. Att du, eh, jättekonstigt, det som heter det är också konstigt. jag vet heta det. det? <här> men, men att eh, du bara får göra andra saker. Du får. Jag hade sådant dispens att jag fick spela mobilspel. Det är som att ersätta med så gröna äpplen om man inte får äta godis, det är också helt. Ja, men till slut så älskar du gröna äpplen för att det är det enda sockeret du får. Ja, okej. Det här är ju någon slags eh, utsvävande här, så tips 1. Tips två är att meddela alla eh, som du, ja, dina mest inbitna liksom, följare och de du följer. och Folk som är lika besatta som det helt enkelt nästan. Meddela dem digitalt dagen innan du stänger ner. Att imorgon stänger jag ner. Då blir det ingen mer på ett tag, på två veckor. Så ni vet, ni får inte trigga mig. Ungefär som så här, nu slutar jag röka. Ingen får röka i min, ingen får röka i min närhet. Så att du talar om det. För då är det mycket svårare att bryta det också när du ändå har du vet Det är lite prestige i det, att du berättar för folk Och då måste du leva upp till någonting Så det är ganska bra Sen eh, tredje tipset Är att Och eh, oh gud låter jag som någon så här, du vet Hälsocoach som håller på med yoga Men gå, gå in liksom, Blicka in något Alltså vad, vad är det för behov hos dig Det är ju svaret har man ju nästan alltid bara själv Men vad är det för behov hos dig Som gör att du måste lägga upp de här bilderna Eller hela tiden Ja men jag kom på mig själv att sitta på Twitter och bara trycka på så här, uppdatera. Bara, vad, till slut så här, vad är det jag tror att jag ska missa? Mm. Är det något jättespännande som händer så kommer jag få reda på det ändå. Hur ofta går du in på appen Twitter varje dag om du skulle liksom, tänka hej hejvilt? Mm. Oj, nu är det lite mindre. Uh, förr var det väl kanske varannan minut, nu är det bara femte. <skratt> <skratt> <skratt> <skratt> Nej men jag har stängt av push, alltså, jag, får inga, jag får inga notiser längre för det blir jag jättestressad av. Men jag går väl in, på kvällarna är det inte så mycket. Det beror lite på om det är någon jättespännande debatt som pågår. Men arbetstid är det ganska mycket och det gör ingenting tycker jag. För det är en del av mitt jobb. Men efter klockan så här fem, då är det mycket lugnare. Men skulle du kalla dig som missbrukare av, du använder inte Instagram lika mycket som Twitter. För du, jag titulerar det som Twitter-drottning innan. Ja, äh, <laughs> äh. Instagram är lite svårare tycker jag att använda lika mycket. För det är ju bildbaserat och då är det så här... Ska jag ta en bild på varenda grej, det blir en papperskorg, en hund, en anslagstavla, det blir jättespråkigt. Så att Instagram kanske man väljer sina bilder lite mer. Så att man tar några, två, tre om dagen, brukar jag göra ungefär. Men um, Twitter är ju mer en direkt så här, jag har ju inte ganska dålig impulskontroll. Jag kan ju tänka så här, gud jag tycker det är äckligt med så macarons. Macarons, vet du om du vet. Ja. Som alla hypar, eller cupcakes också helt mer, jag fattar inte grejen liksom. Då, då måste jag säga det, då måste jag skriva så här, gud det är äckligt med cupcakes. Um, mm. Så att jag har ju väldigt kort sträcka där, men så kan man också lära sig att man behöver inte säga allting man tänker. Man kan vara tyst ibland också, det är väldigt obehagligt men man kan. Det var ju inte bättre förr på många sätt, men det som var bättre förr var väl att vår föräldrageneration och farmor och farfar, morfar, morfar, morfar, generationen. Där var det verkligen så slow rewards. Alltså att man fick belöningarna långsamt. Du vet, nu har du gjort ett bra jobb här i en vecka. Då får du ett gott ord. Nu ska vi ha, och det är många arbetsgivare som vittnar om det. Jag läste en sifo att, Nej, det var inte SIFO. Det var något, eh, ha, något förbund, typ LO eller något som hade gjort. Och då var det att arbetsgivare som anställde yngre personer, ja men i din och min ålder. De upplevde i stor utsträckning, större utsträckning att vi är mer beroende av bekräftelse oftare än typ 50-60-talister som jobbar. Mm. Ja, men det kan jag tänka. Och att vi är mycket mindre uthålliga och mycket mindre tålmodiga och så här men jag vill ha bekräftelse nu! Du vet som ett barn som inte kan vänta till lördag för att få sitt godis. Och jag tror att eh, tålmodighet är ju jävligt osexigt men det är ändå en, en bra egenskap ibland och vänta lite och sitta lite i båten så här. Så att eh, du kan ju säkert lära dig någonting, eller väldigt mycket kanske om dig själv genom att ha två veckors sociala medier dit också Eller så får du en psykos, vad vet jag Nej, jag ska bara <laughs> En annan grej som jag liksom har tänkt på nu när man ska ta paus också Det är att fan vad batteriet i telefonen räcker längre Du som är så aktiv på sociala medier, hur ofta laddar du ja. din telefon? Jag laddar hela natten Så ja. den är full på morgonen när jag vaknar och sen så går jag till, så brukar jag jobba hemma på förmiddagen. Och då sitter den liksom i datorn hela tiden så att den aldrig blir laddad, kan man säga. Och sen går jag till jobbet och när jag har kommit fram och kanske sänt radio en timme, då är den nästan nu mm. <laughs> Så då måste, jag, då måste jag ladda igen så att det är ju hela dagen egentligen. Alltså den sitter ju, även om jag inte använder den så sitter den nästan alltid i en laddare. Och det är lika bra för man blir så handicke, så alltså man kan ju inte ens, där man inte kan ringa och få tag i varandra och sådär. Innan jag ringde till dig så har jag googlat på att försöka få fram svaret hur man klarar sig utan Men när jag googlade på koppla av från sociala medier så fick jag upp, menar du koppla ihop dina sociala medier? <laughs> du bara nej! Ja verkligen, och sen googlade jag på kom ifrån sociala medier och fick upp kom igång med sociala medier Ja du ser det är en sekt, Och sen googlade jag liksom på fuck sociala medier och då fick jag upp what the fuck is social media så ja, ser. svaret finns inte ens på Google och, Men nu när jag googlar igen Så ser jag dock en Tidningsartikel här där det står att du har Försökt ta en Twitterpaus Det, det står så så här. jag har tagit bort appen Men jag har bara disciplin när jag väl bestämt mig för något Men du är alltså tillbaka så det här, Att ringa dig kan få ja, alltså, den Jo, det var de som Missuppfattade mig på Expressen Nej men jag sa ju det att, varför ska jag liksom, varför, det tog de inte med, för det inte så bra i tidningen Men varför ska jag sluta för alltid, det blir ju konstigt ja, Det här är ju ändå kul, men Men, eh, så, hur länge eh, Balansen han, är men ja Hur länge höll du det borta? Fem veckor, tror jag Åh oh, fy fan, jag tänkte att jag skulle slå dig, men det klarar inte Ja, nej, men jag ska försöka och eh, mm, vi hörs på Twitter om ett tag Ja, det gör vi, vi hörs på Twitter Men, när du, nej, men du får inte gå dit nu, du får inte vara med där nej, det Eller du får är... inte, du får... Du. du får inte vara med, du är utesluten mm, Ja jag ska ta reda på appen också Och ha bra disciplin <laughs> Ja du får ringa folk, det gjorde jag Jag ringde folk på så här arbetstid Hej, hej Bella, vad gör du? Äh, jobbar, kan inte vi prata lite Nej jag jobbar, ja men ja tråkigt Ja men fan, du vet Så du får ringa och störa <laughs> dina kompisar istället Jag kommer alltså vara en jobbig jävel två veckor framåt Nu vet alla det Hej då